Elvis Presley hiltzela hogeita mabio orte beteko dira orten lurpetik diru gehien igortzen duen artista izaten zilearraitzen du Adibidetarako duela hilabeteen kantean jarri zituzten bosteun aujetuak ontzaburu aduen urrezko eraztunagatik berreugimila dolar ordein duzituen batek jantzi disko azal eta pelikula berreugimila dolar guztira eta hori Gracelanden zeukan piano zuria ezzutela saltzerik lortu milioi bat dolar eskatze zituzten urrengo baterako ere, badute materiala. Urtero, milioia lagun joaten dira rokaaren erregea ere menfiseko etxera, bere imintzioak egiten dituztenen lehiaketak mundu osoan antolatzen dituzte, baino, galdera nagusia ez da aldatu, Elvis Presley bizirik aldago. Googleen bilaketa eginda, Elvis Presley alai biarri, eta lau milioi eta zortzireu mila sarrera agertzen dira. Hordaizaria ere bada mai maiganean, biziri dagoela ferrogatzen duen 20.000 dolar resken jizituen, Adam Muskevitz zinegileak, Elvis buruzko dokumentala eginei du, bizirik aurkitu behar du horretarako. Berrogei urta zituen hiltzenean, gaur egun, bizirik balego, bizirik badago, irurogeita emeretzi izango lituzke. Ogeita ere baditu, Elvis Presley zeneko bat aurkitu dugota Brasilen, Rio de Janeiro onbizida. Elvis Presley Silveira Ferreira da bere izena. Esta luzeroan izango ordea. Justiziak baimena eman dio izena aldatzeko. Txikitatik isekak baino istizkiote egin bere izena dela Gida baimena berritzera joan eta izen dehiturak ikusi orduko funtzionarioa barres lertzen. Eskolan zasanik ez. Eta baimena eskatu du izena aldatzeko. Froga psikologikoak egin dizkiote. Izenak egin dion mina neortu dute. Eta ez dago dudarik aurrerantzean Elvis Silveira izango da. Elvis Presley izan da. Eez really dago